Лисичка сестричка та вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжки з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько, та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вийла мочок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його, та й біжить. От біжить – а хлопці товарженуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичко-сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Ну, такий знайшла одного. Проміняв. «Глядіть же, – каже хлопці, – не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс!» Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. «Рубайся, деревце криве й праве! Рубайся, деревце криве й праве!» Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк-понібрат. «Здорова була, лисичко-сестричко!» Здоров, Вовчику-братику А де це ти взяла бичка-третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду Ну то підвези же мене Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш Ні, не поламаю Я тільки одну лапку покладу та клади вже. Ніде тебе діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи. Вовк і каже. Покладу я лисичку-сестричку і другу лапку. Е, Вовчику-братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав Їдуть, їдуть Коли це трісь Ой, лишенько, каже лисичка Санки тріщать Та ні, лисичко То в мене кісточка хруснула Ну, дарма Їдуть А вовчик знову Покладу я лисичко-сестричко І третю лапку та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав. А саночки знову трісь, трісь. Ей, Вовчику, саночки тріщать. злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я... Горішок розкусив. Ну, дай же і мені. Хм, так останній. Ну, проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюся так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю? Я легесенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку. Ой, та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів. А санки – Трісь, трісь так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капасне, вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Гм. Як же його рубати, лисичко, сестричко? Коли я не знаю, якого треба дерева. А капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а дереве рубати то й ні. Кажи рубайся, дерево, криве й праве. Рубайся, дерево, кривей, праве. Ну, пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, кривей, криве. Й криве. «Рубайся, дерево, криве й криве!» Нарубав – тягне до лисички. «Глянула та! Аж вона таке корячкувати, що й на полицю вплух не вибереш, не то на полозок! Давай вона його знов лаяти! Нащо ж ти такого нарубав?» «Коли воно таке рубається!» «А чом же ти не казав так, як я тобі веліла?» «Ні, я так само й казав. Рубайся дерево, криве й криве. Ну і дурний же ти який, до того не дотепний. Сиди ж тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю». Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. м м ні, нема ніде нічого Думав, думав Та й надумав З'їм бичка Та й втечу Приходить лисичка О, Ну, стривай, вовцюгане Я ж тобі це згадаю Та й побігла шляхом біжить, коли це йде валка запізнилих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають, треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться. І давай кидати рибку з воза. Кидає, та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає. Накидала багато, та й нишком і з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та її їсть Зирк, аж вовк, пані брат, біжить Здорова була, лисичко-сестричко Здоров А що це ти робиш, лисичко-сестричко? Рибку їм Дай же й мені. Отак. От я скільки морочилась, ловила, та й віддай. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку. І сиди тихенько, та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все. Мерзни-мерзни вовчі хвосте, мерзний мерзни вовчі хвосте. А вовк каже, що ти, лисичко-сестричко, кажеш? Та тож я й кажу, ловися, рибко, велика й мала. А ну, і я так... Лвися рибко, велика та все велика!» Ворухнув вовк хвостом. «Важко вже!» А лисичка каже, «Ото вже рибка почала чіплятися!» А трохи згодом каже, «А ну, вовчику, тягни!» Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до полонки – «Не витягне!» А вона його ще й лає. «Ах, капосний вовцюгане! Що ти наробив?» «Бач, казав, ловися, рибко, велика та все велика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу людей». Та й майнула на село». Біжить селом та й гукає, «Ідіть, люди, вовка бити! Ідіть, люди, вовка бити!» Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом Ускочила в одну хатку Нікого нема Хазяйка побігла на річку вовка бити І діжу незамішану покинула Вона взяла Вимазала голову в тісто Та в поле Коли дивиться Вовк на силу лізе Добре йому дали сердешному Вона Зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне. А вовк побачив її, а, а, каже, така ти. Наробила мені добра, що й хвоста збувся. А вона, ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили? Чи й голову провалили в мені? Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки пів хвоста нема. А в мені й голову провалили. Ой, ой, ой, ой, не дійду додому. <кх> ну, то сідай уже. Що з тобою робити? Вона... Залазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. От вона йде та все приказує, битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко-сестричко, кажеш? Та тож я кажу, битий биту везе. А сама знов нищечком битий небиту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка. Та, битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилась. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисиченої хатки. Не влізе. Ну не клята ж лисичка. Отак піддурила, та й потяг додому. А лисичка живе та курей. Ловить!